Найнезабутніше того дня – це, звісно, соми в каналі коло АЕС. Вони завбільшки з дельфінів або акул, і в цьому безапеляційно жорстка відповідь природи людині, уже в іншому контексті, тому, де обидва ці слова пишуться лише з малих літер. Спостерігати за рибами у воді є одним з моїх улюблених і сталих занять. У своєму житті я мав зовсім лічені можливості для нього. Одна з них, приміром, трапилась у Нюрнберзі, інша – в Регенсбурзі. Про обидві ви ще будете чути у цій книжці. Здається, саме в Нюрнберзі я дійшов до висновку, ніби Європа – це країна, в якій рибам живеться добре. Цього висновку не склалося б, якби я не потрапив до Нюрнберга саме тоді, влітку 1995-го. Якби там я не ставав раз у раз на мостах і не вдивлявся вниз, щоби бачити все до дна, як там, понад ним, ходять повільні рибини. А потрапив я тоді до Нюрнберга лише тому, що нас із мертвими півнями покликав Вальтер Мосман. Тепер він мені згадується не просто так, і не тільки з удячності, а й тому, що свого часу він так само спостерігав за тими ж сомами в каналі коло АЕС. У своєму звіті він пише про метрових потвор з велетенськими пласкими черепами і широкими пащами, зліва і справа довгі рухливі відростки, що нагадують закручені вуса козаків-запорожців. Це досить їдкий жарт, якщо хто не зрозумів. Соми з козацькими вусами в радіоактивному каналі, запорпані в намул і неповротки, холодна кров України, її ожирілі риб'ячі серця. Європа. Країна, де рибам живеться добре. У випадку з нашими сомами це викликає сумнів. По-перше, не знаю, чи справді аж так добре. Але в будь-якому разі, довго, ніхто ж не ловить і не вбиває, кожного стримує безумовний зашкал радіації. Скільки років може прожити Сілюрус Гляніс? Сом звичайний, не радіоактивний. Згідно з багатьма джерелами, до ста це найдовговічніша риба наших річок і водойм. Довше за сомів можуть жити лише оброслі мохами коропи, та й ті лише в романах Олдоса Гакслі. Натомість суми незвичайні, радіоактивус опроміненус, тобто суми прип'ятські, житимуть вічно. І як свідчать їхні розміри, на 25-му році того вічного життя по катастрофі вони ще й вічно ростимуть. І виростуть із них колись вічні чудовиська левіафани. Але чи так їм уже від цього і добре? По-друге, не знаю, чи справді така вже Європа. Вона в нашій країні то з'являється, то знову зникає. Вона примарна, ніби комунізм у ранніх поезіях Маркса Енгельса. Її не помацаєш. Вона вся з туману. Непорозумінь і пліток. У квітні 1986 року Європа взагалі не була темою. Був СССР і був Захід, а ще був Китай. Яка ж це Європа? Центральна? Східна? Якщо Східна, то яка ж це Європа? Європа Східною не буває. З уроків географії ми знали, що об'єктивно існує тільки європейська територія Росії та кілька прилеглих республік. Місто X розташовувалося десь там, на тій європейській території. Однак точно не в Європі. І все ж, якби не Швеція, якби вона не вчинила гвалт на тему аварії, то яким було би продовження? Скоріше за все, ніякого продовження не було б а було б чергове замовчування чергового мегазлочину. Статистику онкозахворювань усе одно засекретили, незважаючи на всі ті Швеції. Хіба СССРові було до цього звикати? І все ж добре, що існувало протистояння систем. Добре, що Швеція вчинила рейвах і вказала на загрозу для Польщі. Добре, що Польща вже переставала бути другом і все більше відверталась у західному напрямку. Цього разу вона відвернулася від радіоактивної хмари, затумувавши дихання і гидливо заткавши носа. Добре, що Польща злякалась і підхопила волання Швеції. Зате Франція не переставала бути другом. І все заперечувала. «Ніякої загрози, – казала Франція, – все путем». Добре, що тоді не було Європейського Союзу, інакше він у котре прийняв би якесь цілком засоромлене нерішуче рішення, даруйте Оксюморон, на зразок того про війну в Грузії. Головне ж не сердити росіян. Добре, що Німеччина мала досвід 70-х, коли на зборища проти АЕС виходилося сотнями тисяч і навіть мільйонами а попереду всіх ішло кілька поетів з гітарами і дудками. Добре, що німецькі зелені вже 16 травня провели надзвичайний з'їзд у Ганновері. 17 травня це день, протягом якого я записав рядки. Кров переміниться, цвіт на каштанах мине. Ми поспішаємо жити, немов після мору. Може, утім, і спасіння, пізнати цю пору, ніби останнє цвітіння, єдине, одне. Ніхто не зрозумів, про що вони. Натомість Вальтер Мусман, який неминуче зрозумів би, ще не знав про їхнє існування. «І тоді я спробував, – пише він про той день, – уявити собі заражений краєвид, ліси, плеса, поля, села». Все опромінено. Це мені не вдалося. Це неможливо побачити у зримих образах. Я відповів йому, не відаючи, що це я йому відповідаю, дюжину років по тому. Якими були наші перші реакції? Зрозуміти їх – це зрозуміти, що означає боятися вітру, дощу, найзеленішої трави, боятися світла – і далі. Про присутність іншої смерті, нечутної, невидимої, смерті на виріст, смерті в розстрочку, смерті настільки позбавленої форми і, відповідно до Гегеля з місту, що мимоволі втрачав сенс і будь-який опір. Проте влада вимагала, щоб його чинили. Вона безжально з перших же днів кидала на зону цілі ешелони рятівників невдах, подібно до того, як у війну вона кидала в атаку вперед маси необмундированих, ненавчених і неозброєних чоловіків зі щойно визволених територій. Влада командувала опором і наближала свій кінець. Хоч про нього на ту мить ніхто ще й не здогадувався, Здавалося, кінець світу настане швидше, ніж кінець настільки прекрасної епохи імперії. Опір полягав у дезактивації. Зону X наказано було відмити від бруду. Що не відмиється – закопати в землю. Що не закопається – лишити, як є. Проте був ще й інший опір, який полягав у мародерстві. Так, ніби люди вирішили долати опромінення матерії через її перерозподіл, себто через привласнення чужих речей. Так, ніби винесене з чужого дому майно відразу ж позбувалося свого смертельного світіння. Тому ікс – місто не тільки покинуте, але й погребоване, місто на виніс, місто вразнос – і звідси його особлива притягальність. Уже не місто, а тіло. Колективно гвалтоване щоразу новими ватагами рятівників-коханців. У своїх нотатках про Ікс Вальтер Мосман називає його ні з чим не порівнюваною інсталяцією. Я також іноді не міг позбутися враження, що все навколо є радше фрагментами свідомо створеної і далі методично розбудовуваної експозиції всередині такої собі «Contemporary Art and Ecology Zone». Тільки от куратори місцями дещо перегнули палицю, від чого теж місцями їде дах у дозиметрів. Зрештою, не тільки в них – той самий Вальтер Мосман трохи нижче зізнається ціле місто X Є інсталяцією з настільки багатьма значеннєвими рівнями, що аж у черепі гуде. Підхоплюючи його черепове гудіння, намагаюся перелічити хоча б найвищі із сутнісних рівнів, немов збираюся формулювати запитання, в чому семіотика X Цих рівнів навіть у мене назбирується більше, ніж два. Ось хоч би й перша п'ятірка екологічний, політичний, соціальний, ліричний, міфологічний. У зв'язку з останнім викливає передусім він друг людей і ворог богів. Сам надлюдина і не до Бога septo tytan